היפופוטנטי! גרמניה, תראו לו לא לאדמה הזאתי. מה פתאום? מה עם הקפה בעולם? לאדמה שבה החול... טוב חברים, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הקהל הוא קשה, אבל אפשר להפוך את זה גם לחוויה מוסיקלית. שיגידו שלהקת מתנס כפר סבא החדש, תעלה וישמעו אותה עד לקצה כפר סבא. טוב, עמוד שלישי ונתחיל מההתחלה. צביקה, תן לנו לפסומתר. את הקודים שלך אני מריח, די די די די די הוא מסתכל איך מביך אני מניח עכשיו את הזמן די די די די ככה שרים? באמת רצינו לדבר איתך על בטח שצריך לדבר, אם יואל ממשיך לזייף בחזרה הגנרלית, וזיווה, את מקשיבה לי בכלל? כן. טוב, מההתחלה הכול. דבר איתו. אה, שמעון. כן? אה... כן. שמעון? מה? אה? מה? אה? מה? מה? אה... רצינו להגיד לך ש... תגיד לו כבר. שמעון, אנחנו מרגישים לא בנוח עם המופע. אבל ככה זה. סיכמנו כבר, דיברנו על זה שמופיעים בתוך רמת חציר גדולה. זה מה שסיכמנו. מגרד, לא מגרד, זה מה שסיכמנו. לא, זה השירים שאתה מביא לנו. כן, אני מקשיב? זה המילים, נורא לא נראות לנו. לא נראות לכם. מה לא נראה? תסתכל, טומבל עליי, טומבל עליי, תפסקי ושבי עליי. מה הבעיה? ואומרים הוא שבי עליי, לא ושבי עליי. לא, זה... תראה פה בעמוד 6. מה זה? וואי וואי וואלה, איזה קור פה, חמימי לי, אצ'י פופו. אה, זה מפריע לך, אבל כששרנו על כל אלה, על כל אלה, תסתובב כמו בכלא, זה הפריע לכם? זה גם לא היה בדיוק הכי נוח. תשמעו, חבר'ה, זה שיר! ככה כתבו אותו. אני לא יודע מה עבר לעלי מוהר ויוני רכטר בראש בזמן שהם כתבו אותו אבל זה יוצר... מה זה יוצר? אל תלחשי ככה את גם במופע תלחשי זה יוצר... עכשיו שומעים מה זה יוצר? מה זה יוצר? זה יוצר תחושה שאנחנו חולי מין אה, חולי מין וכשאתם שרים על חומותי חיר דוד הפקדתי שומרים אז אתם הולכים להפקיד שומרים? עוזי, אתה סמל תורן? אתה חותם על נשק? תקווה, בתורנותך מעל? אה? ולפני ששרתם <לא <לא, لا, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא חתמתי על נישוק. טוב, <תפ rare> תעבדו <תפ> על זה בבית, בואו נעבור לשיר פתיחה. גם את. צביקה, בבקשה. ינדונט, ינדונט, ינדונט, ינדונט. שלוש ארבעה ו... בואי ניתן סוכר ישר נגמרת, אני אתקע אותך עכשיו. שם, שם, שם. את יודיע על ארבע בעלי איי פיתח ביו, ונצלם הכל בביו. מה אתם עושים? מה אתם עושים? לאיפה נעלם הקול השני? לאיפה נעלם הקול השני? אתה בכלל מקשיב מהמילים? בטח מקשיב, זה אני כתב... אני יודע מה עוזי חיטמן התכוון כשהוא ישב וכתב את השיר הזה? אבל הוא כתב פה על... בואו, בואו, בואו הנה. דני וחוה באו הנה, באו אליי. נו בואו, אני לא צווייץ. רק אם הבן זוג מסכים. דני וחוה, אתם שוכבים? מה אתם מתביישים? מה, אתם שוכבים? כן. ענה לי, ענה לי. לא. אבל הילדים שלנו יהיו בקהל. ומאיפה אני שואל אתכם, מה אל תזכיין? מה זה ארונות, כיסאות, מקרר, ילדים? ככה הוא עבר ברחוב, צעק אל תזכיין. איזה פאמז'ור יש לו. אל תזכיין. צביקה, תן לי פאמז'ור. אל תזכיין. אל תזכיין. אני אכתוב, אני אדבר עם אהוד מנור שיכתוב שיר על אל תזכיין והבת של השכן. עכשיו תלכו הביתה ותחשבו על כל זה. ניפגש בהופעה. בהצלחה לכולם. ועכשיו כאן הוא אבות שלנו. אני גאה לעלות לבמה במסגרת שידורי יהדות איראן את חבורת הזמר מכפר סבא בתוכנית עם החדשה כפיים! רבע כפיים! שוב שתתפשתי, אני אין לי רע, חקפותך, יש קופתך בפנים. אתה תפתח אותי, תתקע אותי, תציף לי את הבפנים. לילה במשטר, הכי חשוב שאוהדים. אתה גדול, אתה חזק, אתה אדים, אתה שווה. אולי תביא חברה, אני תוסס, אני עווה. לילה במשטר, תפסיק כבר לקרוא. לילה, לילה במשטר. אני רוצה לברוח, אולי נוכל להביא היום.